Одружився зі мною. Вона сказала, що коли, коли розіграти це із зґвалтуванням, то вона підвищила голос, тепер у ньому звучала страшна невимовна мука. Як вона тільки переливала її у слова, то він злякається і одружиться. «Отже, ваша заява, ваша заява неправдива?» Розчаровано спитає слідчий, мало не вигукнув. Глорія високо підвела голову і подивилася у вічі слідчому так виразно, що той аж злякався і собі підвівся. «Так», – сказала Глорія, – «саме так, неправдива. Я забираю її назад» і мама невинна. Я сама вигадала зґвалтування. А ті, ті пошкодження на вашому тілі, я їх зробила сама. Ні, у двох з мамою. Ні, сама. Я дуже хотіла, щоб він став моїм чоловіком. Цієї миті все в мені затерпло. Все, що було між нами в ці останні місяці, раптом промайнуло протягом якихось п'яти чи десяти секунд. То був нестримний калейдоскоп, що розсипався на лютому. Його скельця падали мені на обличчя і боляче ранили. Я міг ще зробити щось, струсити їх, я міг вимовити слово два. Ціле речення. Я знав, яким би воно мало бути, але знав і інше. Це речення нічого не змінить, а якщо і змінить, то це буде проти моєї волі. Не зможу я бути таким, як був. Не зможу забути те, що забути неможливо. Ще було запитання слідчого. Чи усвідомлює вона? що її можуть покарати за наклеп, але я бачив, що ніякої кримінальної справи він порушувати не стане. Йому, як і мені, було дуже шкода нещасної калічки. Він, правда, запитав її, чи справді були інтимні стосунки зі мною. І отримав схожу на Зойк відповідь, що так, були, але цілком добровільно, як і вчора. Слідчий звелів Глорії вийти, і коли вона, шаркоючи по підлозі, покинула кабінет, запитав уже мене, як же з моєю розповіддю про той злощасний будинок і Глорію в ньому. Я пояснив, що будинок був, і все, про що я розповів, було насправді і після цього ти спав з цією нещасною. «Невідомо, хто з нас більше нещасний», – сказав я. Він похитав головою. Та цієї миті до кабінету увірвалася мати Глорії. Вперше і в останнє я бачив її такою розлюченою. Тиха сіра жінка виглядала справжньою звірюкою. Вона закричала, що і мені, і Глорії не треба вірити, що вона вчора ввечері сама бачила, як я гвалтував її дочку, і якби вона не розбила шибку, то невідомо, чим би це все закінчилося. Вона кинулася до мене і почала бити по голові, по плечах, дряпатися. Тому довелося схопити її за руки і відштовхнути. Мати Глорії впала на підлогу і коли підвела голову, то не стала підводитися, а затолилася руками і завила так страшно, що я аж здригнувся. На якусь мить здалося, що переді мною не стара, нещасна жінка, а поранена зла вовчиця, у якої, до того ж, мисливці щойно позабирали вовченят. Скрипнули двері, до кабінету повернулася Глорія. «Мамо!» – зойкнула вона. «Мамо!» Мати Глорії, почувши голос дочки, подивилася на неї і враз перестала битися в істериці. «Це ж неправда, мамо!» надиво спокійно сказала Глорія. «Неправда?» Мати Глорії підвелася. «Неправда? А вже ж неправда, донечко. Як ти хочеш?» «Неправда, пане лейтенант», – звернулася вона до слідчого і тихо, приречено засміялася. Та так, що в мене мороз шкірою пробіг від того сміху. 30 квітня. Досі мені у вухах лунає Голос Глорії. Не її матері, а саме Глорії. Спокійний, тихий голос. Залишайся, Георгію, сказала вона. Мені вдалося з нею зустрітися на коротку мить, коли я забирав речі, перебираючись із кімнати, яку досі наймав, до гуртожитку, який вибив мені голова суду. «Після того, що трапилося?» – вражено спитав я. «А що трапилося?» Вона дивилася геть безневинно. «Нічого, ти ж сам сказав».